Drie maal Heilige God, Vader, Seen en Heilige Gees. ons roep u aan as die Almachtige, as die Ewige, die Onveranderlijke, u wat ons geskip het in alles wat ons rot ons sien, u wat het in stand hou, u wat ons herskip het, niet gemaakt het door die bloed van Jezus Christus, u wat vir ons ons leven begeleid, door Heilige Gees. Ons eer u vooral daar die liefde en genade werk wat u so onverdiend elke dag aan ons skenk. Dank u ook vir die gave van u woord dat u ook mense gebruik het en met die Heilige Gees vervul het, om in die tale van ouds die woord, die boodskap neer te skryf. Ons dank u dat u ook daarna ander mense deur die eeue met u gees toegerig het om dit ook in die tale van die wereld te vertaal ook in ons eie taal sodat ons dit kan lees en kan verstaan en u ook daardeur kan leer liefkry en u op die pad waar u waarop u wil hê dat ons moet gaan vir ons daarin kan aandui ons dank u dat ons die woord ter ons midde het en ons gevolg daarvan ook in ons harte kan bewaar. maar ons nou die woord gaan oopmaak is ons bede, dat u ook door die woord vanmorgen met ons sal praat, dat ons die woord en die stem sal hoor, en nie die woorde en pogings van die prediker nie. Om Christus wil. Amen ek lees aan u voor in die heilige en onveilbare woord van die Heere Jacobus 4 in die paar verse van vers 13 Kom nou julle wat sê vandag of morgen sal ons na die en die stad toe gaan en een jaar lang daar bly ons sal sake doen en geld maak julle wat nie eers weet hoe julle leven morgen sal wees nie Julle is maar een damp, wat een oomlik verskyn en sommer weer verdwijn. jullie moet eerder sê, as die Heere wil, sal ons leven en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julle en praat julle groot. Al sulke groot praatere is verkeer. As iemand weet wat die rechte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Liefdes meneer Jezus Christus. Omdat die naam van Jezus in hierdie Jacobus boek maar net tweemaal voorkom, het die groot hervormer Martin Luther dit die strooi brief genoem, so alsof daar nou nie veel inhoud in die brief is nie. Later het hy toch onder die indruk gekom van die wonderlijke diepte en betekenis van hierdie boek. Jacobus, wat die brief geskryf het, is waarschijnlijk die broer van Jezus geweest. Volgens 1 vers 1, 1 vers 1, skryf hy aan die twaalf stamme wat oor die wereld verspreid is. Dit beteken hy skryf aan die hele Christendom wat oor die wereld heen verspreid het in baie, baie lande. En dit wil sê aan die kerk. Hy wil aan alle Christene leiding geef oor die praktiese uitleef van hulle geloof. Daarom pas het ons ook vanmorgen om aandacht te gee, aan dit wat Jan, Jacobus vir ons hierin wil sê. Ons skrifgedeelte bevat belangrike waarhede vir die christenen van alle tyd. Die eerste waarby ons toestaan is wat het die mense recht gedoen waarna Jacobus dan nou hier verwijs. Daar staan dat hulle drome gehad het Hulle visualiseer vir hulle self a groot, suksesvolle bezigheid. Hulle wil hulle levensstandaarde verbeter. Daarmee op zich is ook niks verkeerd. Die tweede wat hulle doen is, hulle, hulle droom nie net daar oor nie, hulle beplan dit ook self, hierdie toekomst, in einde hulle drome te kan realiseer. Daarvoor sy hulle vir een jaar in een sekere stad gaan blijven. En hulle zou daar saken doen en geld maak. Hulle beplanning, lyk realistisch, verstandig en haalbaar. Die derde is dat hulle is bereid gewees om haar te werk om hulle plannen te laat slaag. En die plannen veronderstel die besef dat alles nie maar net in die riskoote sal val. Dit is ook in ooreenstemming met Godse opdracht aan die mens waarvoor ons kan lees in Genesis 3 vers 17 die ander ding wat hulle ook doen is hulle begroot vir een goeie wens. Hulle het verwacht volgens 13 vers 13 dat hulle geld sal maak en selfs ook daarmee is daar nie voel te vinden. En hulle wou ook dadelijk begin hulle sê vandag of morgen sal ons het doen. Wou nie die inwerkingstelling van hulle plannen onbepaald uitstel. En as ons het met saamvat, al die aspekte van hulle plannen is goed en lofwaardig. Ons kan nie daarmee fout vinden. Dis al die voordelige elementen van een effectieve bestuursplan krij ons daarin. Goeie beplanning is die eerste stap op die weg na sukses. En hulle was positief voor die toekomst. Hulle ingesteldheid was ook reg. En as ons dit dan nou in onself probeer toepas, ons kan ook hieruit leer wat die waarde van goeie en tydelike beplanning is. Dit geld eigenlijk alle aspekte van een menselieve, bewustelik of onbewustelik. Selfs as ons so beplan om dorp toe te gaan, dan gaan ons nie maar net om weer terug te komen. Ons het een leisie wat ons daar moet gaan afhandel. Dit is beplanning. Dit is die om een suksesvolle bezoek aan die dorp te beur. Dit geld ook die meest ingewikkelde en gewichtige projekte, aan die begin van ons leven, waar ons bijvoorbeeld moest beroepskeeses maak, waar ons keeses moest maak oor die huwelijks maak, en sovoorts. Dwars dier ons leven, is daar ook die, slag, die slaggevende keeses, wat ons moet maak. So selfs op die einde, waar ons en wanner ons gaan aftree. Hier verwacht ook, dat ons verantwoordelik sal leven. Daar is ook ander terreine die af van die saak waarby ons betrokken moet wees en wat deel moet word en wees van ons beplannen. Die belangrijkste van die ander faktore wat een rol speel in ons leven en deel moet wees van ons beplannen is die Heere sy Koninkrijk waarvan ons deel is. Die kerk, die plaaslike gemeente waarby ons betrokken is. Ons moet met oorgave en dankbaarheid inskakel by die kerk van die Heere en verder, ons naaste, ons moet, het, het, is in een verhouding met ons naaste, ons naaste, kan ons naastes wees, ons familie, ons vriendenkruim, ons medegeloviges, en ons het normaalweg nie daarmee probleem, om hulle as ons naastes te beskouden, maar ons naastes, is ook ons verstes, Dit wil sê, die onbekendes, die vreemdelinge, wat ons glad nie eers ken, en wat die Heere in elk geval oor ons pad brug. Schien moet ek een voorbeeld noem. Wanneer ons dorp toegang, dan is daar sekere plekke wat ons meer en meer besoek. Met alle woorde, ons leer ook die gezicht ken, van die karwag, wat daar, op daar die specifieke plek dienst noemt is hy vir ons irritatie, of sy? Of ken ons die persoon by die naam? Het ons al een gesprek aangeknoem? Het ons al soe bieke uitgevraag na sy omstandigheid? Of is het nou maar net, hy doen een, een werk en ons moet daar die persoon maar daar verdraag? Dan, of ander terrein waarin ons oog betrokken is en moet wees, is die natuur Heere gee reeds in Genesis 1 vers 28 opdracht, dat ons die aarde moet bewer en daarvoor moet sorg. Tans word die aarde sy voortbestaan, so weet ons en lees ons in die Korante, ernstig bedreig. Aardverwarming en die toename in koolstofdioxyd is een baie, baie groot probleem en kan die voortbestaan van die aarde en van die mensdom voort en ernstig bedreig. Die vraag is, wat kan ek doen? Hoe kan ek op my erf, hoe kan ek op my plaas, een bijdra maak, tot die behoud van die natuur? Ek gaan twee voorbeelde noem. Plant op jou erf, of op jou plaas, een bamboesplankje. Een bamboesplant, kan in drie jaar, een ton koelstof, dioksiet opneem meer as enige ander plantsoor op aarde. Ek het van die kwekerij geskakel om te hoor of hier bamboesplante beskikbaar is. En ek kon nie een kry wat dit kan aanbieden. Misschien is daar ergens op een plaas uh, genoeg bamboese van ons al. En as ons graag daarvan wil hoor. Die ander voorbeeld wat ek wil noem is spekbome. Spekbome verander koolstof in sierstof dit suiver die licht so dat ons sierstof kan hee om van te lewe 1 blaarkie per dag is boonop nog gezond vir ons hoe meer bamboesplante en spekbome hoe meer help ons die natuur goeie beplanning is die rechte vertrekpunt maar het waarborg nie vir ons succesie Jacobus sê voors, hierdie goeie bestuursplan kan ernstige tekortkominge teekom. Wat sê Jacobus dan, het die mense verkeerd gedoen? Eerste wat hy daar noem is eie waan. Vers 16 sê hulle is te seker van hulle self en hulle praat groot. Groot praatere is die woord wat destijds gebruik was om een kwaksalver mee te beskryf wat mense, by mense aangedoen het en allerhande goed verkwansel het wat in elk geval vir hulle niks beteken. Die fout wat ons kan maak, is om die Heere uit ons beplanning uit te laat. Wanneer dit gebeur, dan verlaat die mens om ten volle net op onszelf. Al die goeie dinge wat in sy leven gebeur, skryf hy dan toe aan onszelf, aan sy eie inzicht en sy eie vermoens, op wat hy of sy so wonderlik is. Hy eis al die krediet vir onszelf op, mens is dan die meester van sy eie lewe. Daar is nie plek vir God in so ingesteldheid nie. Hy is nie rechtig nodig nie. Hy word nie herken en geëer as die skepper en die onderhouwer en leidsman. En so iemand sy horizon is daar net plek vir homself. Jacobus reageer op hier die houding met die stelling in vers 14. Julle weet nie eers, hoe jylle lewe moore sal wees. Om eers van die natuur, om van, van nie eers van die nieuwe jaar te praat nie, ons is net soos Jacobus daar sê, een damp wat die oomlik verskyn en sommerman het weer verdwaai. Dit is een fatale fout om nie doorlopend met die heren rekening te hou. Daar is ook een ander uiterste benadering wat by aplikatie afgewees word hier Jacobus gelovig is so kan denk dat God so in beheer is van alles, dat ons eindelijk maar uit die prentje uit kan verdwijn. Dan is dit in die wat alles wat gebeur die Heerse wil in sy werk is en ons as gelovig is kan maar net heerlijk terug sit en kyk hoe die Heer alles doen wat vir allemaal nodig is. Solke redenaties klink vroeg maar dis nie wat die Bijbel vir ons leer nie of is die Bijbel het ons ook sekere verantwoordelikhede in die lewe en het verval nie omdat die Bijbel ons leer dat ons van God afhankelijk is. Het verkeerd om ons handen te vouw om te vertrouw as die voorsiener. Die woorde van die liekie Whatever it will be, will be. Weerspiel dus nie die houding van een christen. As dit so beteken, dat ons self niks kan en wil doen nie, en ons leven te verander, of die situasie te verbeter, wat maar sal gebeur, sal maar gebeur, is alles ons in die Heerse hande. Vroom gesegde, soos let go, let God, moet ook versichtig beheen word. Dis verkeerd, as ons daaronder verstaan, dat die sin van ons bestaan nie ook in ons hande is, en ons ook een verantwoordelikheid ten opzichte van die lewe heen. Hierdie twee uiterstes, aan die ene kant is het verkeerd om God het ons lewe en plannen uit te sluit, maar aan die andere kant is het even verkeerd om te dink dat ons self geen verantwoordelijkheid ten opzichte van ons lewe, die lewe van andere en die natuur heen. Ons prioriteite moet met ander woorde reg wees. Jacobus plaas alles vir ons in die rechte perspektief in die gedeelte wat ons gelees het, Eerst is, ons moet die rol van die hoerhand in ons leven herken. Ons moet ons lewens benadering ruimte maak vir die feit dat God ons bestaan en ons toekomst in sy hande hee. Daarom moet ons altyd sê, as die Heere wil, Spreke 27 vers 1 sê, beroem jou nie op die dag van morgen nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. In 1 Korinties 4 vers 19 daar sê Paulus Binnenkort sal ek Na julle toe kom As die Heere wil En in vers 16 vers 7 sê Paulus Ook ek hoop om een tydkie By julle door te brun As die Heere dit toelag Die sin hier in Jakobus vers 15 Begin in die oorspronkelijke Grieks met die woorde As die Heere wil Dis die belangrikste Deel van daar die sin Met alle woorde Alles in ons levens is afhankelijk van die wil van God. Hy seen ons met die goeie en hy toets ons ook door die slechte in ons lewe toe te laag. Die uitdrukking DV is die afkorting van die Latijnse woorde Deiol Volente wat betekent as die Heere wil. Die vraag vanmorgen aan ons allemaal is hoeveel maal gebruik ons dit in ons alledaagse spreektaal, D.V. Gebruik ons dit nog enigsins, of glad nie, kom het glad nie, in my woordes kat Twee ander uitdrukking sê die gebruik van D.V. die is daar vervang. Nie D.V. meer nie, maar definitief. Ek sal vir iemand sê, ek kom morgen na jou toe, so nie definitief dinsdag maar nie DV as die Heere wil. wat die Heere oor my lewe so recht beskik, sal ek jou morgen sien. Die mens die meester van sy lewe geword, God speel daar in geen rol. Die aller afkorting wat dees daar by partij meer populair is as DV, is DVD. Die elektronische toerusting is bedoel om nog een moendlikheid by ons werks, toeristen en kijkgenot te voeg. Wat ek met hierdie vergelijking dan nou probeer sê, is dat die wetenskap en die techniek vir God en baie mense sy levens vervangen. Dit referteer ander benadering tot die lewe en ons moet daarteen waak dat het ons nie benadeel. Daarmee sê ek nie dat ons nie DVD's mag gebruiken. Die wetenskap en die techniek het wel een plek in ons levens, maar het kan nooit vir God vervangen die wetenskap en die techniek is goed, maar dis nie God nie. Verder, die gebruik van die uitdrukking D.V. is een uiting van ons geloof dat ons volkome van die Heere afhankelijk is en veilig is in sy handel. En, dit is nog meer as dit, door die woord D.V. te gebruiken ons alledaagse spreke, ons beplanning vir wat ons wil doen, getuig ons ook dat ons die Heere ken en dat ons door Jezus Christus sy kinders is en dat ons van hom afhandelik is. Dit is een aan die wereld dat ons nie sonder die Heere kan lewe. Almal van ons kom dageliks in die positie om hierdie getuigings vir die Heere te lever. En dan verder sê vers 15 as die Heere wil is die dv, as die Heere wil sal ons leve. Hy is die gever en die beskikker oor ons leve. Voor ons nog kan begin dink oor wat ons moet doen, moet ons onder die besef kom van die feit dat die leve begawe van God is. As die heren wil, sal ons leve. Ons dankom vir die medische wetenskap en die medische medicie wat vir ons ook nog help om kwaliteit aan ons leven te kan voel. Wanneer en waar God om onttrek, is leven nie moeilik nie. Wat nog te sê, sukses in die leven. Ons kan nie leef sonder dat die Heere ons oomlik na oomlik onderhoud. Daarom moet ons erkenning aan omgeven vir elke seconde van ons leven. Hy hou ons constant in stand. Ons is vir alles van om afhankelijk en verder sê vers 15 voors, as die Heere wil, sal ons dit of dat doen. Wanneer een Christen beplan neem ons altyd die Heere eerste in acht. Ons mag en moet ons leven beplan, maar altyd een gelovige opsien tot God en een nederige afhandelikheid van hom. Dit beteken, dat ons die devie achter ons beplanning bijvoeg, sommel maar net as een nagedachtenis neem, was een soort toverspreek nie. Dit is ons een goeie gewoonte om dit te doen. Ons moet die uitdrukking gebruik as ons nie bedoel wat daar die uitdrukking beteken. Verder, die levenshouding wat weer weerspiel word dier die gebruik van dv, spreek ook van tevredenheid en van aanvaarding in die die Heerse wil vir ons anders is, as dit waarin ons gedroom het en waarop ons gehoop het kan ons werkelijk en onder alle omstandighede in die lewe hoe zwaar dit ook al is en hoe ergreipend ons situasie ook al mag verskil van wat ons vir ons self voorsien het en gehoop het en beplan het kan ons dan nog altyd sê, ons is tevreden baie nabij van hierdie kerk is hier een plaas waar een oomie was waar het to ons hier was wat skilik operatie gehad het dat ons met permissieman het so weer toegemaak kon niks al om doen nie en sy kommentaar kom in die hospitaal besoek was ons moet tevrede wees en hy daarby gehoud hy was in drie weke toe was hy oorlewe ons moet tevrede wees die soos wat die Heere wil soos wat hy oor ons levens wil beskip volgens die Bijbel het ons die verantwoordelijkheid om alles te dink en te doen waartoe ons in staat is, en God vir die res te vertrouw. Hierdie licht met ons tekst is oos 1 Peters 5 vers 7 dan verstaan, werp jou bekommernis op my, sê die Heere, want ek sorg vir jou. Doen jou best, soos op ons sê, die Heere doen die res. Ek sluit, het is verkeerd om God uit ons leven en beplanning uit te laat. Het is verkeerd om ons uit ons levens en beplanning te laat, omdat ons denk God sal alles doen. Terwyl ons ons verantwoordelikheid nakom, kan ons God vir die goeie uitkomst daarvan vertrouw. Ons moet ook getuig van ons afhankelijkheid van hof. Ons aanvaar wat hy oor ons bring of toelaat, omdat hy God is en die beste weet dis alles moendlik gemaakt, omdat God ons verlossing volmaak beplan het en in Jezus Christusse komst op aarde uitgevoer het en die door die Heilige Geest in ons tot stand gebring het. Amen. Hemelse Vader, ons dank u dat u vir ons as mense nie hier op aarde onbeslag op die huis gelaat het dat ons maar self moet wonder en dink en oorweeg hoe ons ons leven moet inrig. Dank u dat u vanmorgen ook dier die woord vir ons opnieuw weer herinner en bevestig dat u ons God en Vader is, dat u vir ons in u hand hou, dat u vir ons voorsien, dat u vir ons lei, dat u al ons omstandighede ken, dat u vir ons verstand gegeet om ook te be, ons levens te beplan elke dag, die klein dingetjies, maar ook die grootes. Dank u dat ons vir u opnieuw kan erkenning geet daarvoor in ons levens. Ons lewe nie maar net, sonder om te dink, sonder om te besef wat ons in u het. Ons bede is dat u die, die bewussein van u teenwoordigheid in ons sterker en sterker sal word, dat ons selfs as die jare nou anstapper ons lichaamskracht en minder word, dat ons krachtiger en sterker in die Heere sal word. Ek dat ons voorbidding kan doen vir die gemeente, al die werkzaamhede in die gemeente, ook daar in Moselbaai, waar een deel van die gemeente ook teenvoordig is, sien ook al die werk wat hier gedoen word, die leraar in sy huis, en elkeen wat op een of ander wees het, betrokken is by die kerkraad of die dienswerkers of mense wat die kerk versier met blomme of die oralist of amal wat op een of ander weise betrokken is by die goeie orde en die sien en die geluk van ons gemeente ons bid ook vir ons kerk in brede verband ons bid ook vir die christelike kerk oor die wereld dat allemaal van ons in afhankelijkheid van u sal leef en ons dank u ook vir al die seningen wat u ook aan ons gee soke wonderlijke dinge wat u oor ons leven beskik help vir ons om het raak te sê ons bid ook nou vir die komende vakantietijd en ons wil vra dat waar daar ook intocht van mense sal wees in die dag dat u ook die hand van bewaaring oor allemaal sal hou allemaal ook sal besef, vakantietijd beteken nie vakantie van ons verhouding met u. Ons bid ook vir die deel in ons land, ook hier, waar het so baie droog is, en waar reen so bitter nodig is. Ons vraag dat u in u genade en langmoedigheid en liefde ook milde uitkomst sal gee ooran op u eie besondere tyd. Ons weet dat u ook die beskikker is oor die klimaat, en oor wat in die natuur gebeur, ons weet dat u selfs ook patroone van die klimaat en die reentoestanden kan verander, anders as bijvoorbeeld die normale seisoen, wat mense sekere reen ver sal verwacht. Ons pleit in nederigheid by u, dat u ons smeekgebede hoor, en dat u vir ons ook het milde reen sal sien dwars oor ons land, om Christus wil. Amen.